Nicolae Labiș, Moartea Căprioare, emisiune de Gheorghe Tomozei În poezia mea veți intra ca într-un sat de munte Veți vedea întâi neobișnuitul Veți remarca frumoseța sălbatică a locurilor. Iarna veți simțit nări miros de lupi și de fum, vara miros de fân și de rășină, totul îmbibat cu ceva care aduce a sudoare și a pământ, pământ adânc. Veți privi luna mare, familiară și apropiată de pe cerul nostru nefirez de semin, veți afla despre flăcăii noștri căzvoinici ca brazii. Sau unii becisnici ca tufa. Despre fetele noastre căsca florile, de cicoare sau de cucută. Dar pe încetul totul va prinde contur și după mai îndelungată conviețuire, Veți intra în firea adânca vieții poeziei mele, Ca în adâncul vieții pătimașe a unui sat de munte. Avea, spune geobogza, ceva de miel și de ied și de mânz, într-o primăvară pe pajiște verde, când în aceste vietăți, miracolul vieții reizbucnește cu atâta grație, încât îți vine să le mângâi, să le iei în brațe și să le săruți pe botul moale și umed, în care se adună și e palpabil misterul materiei însuflețite, al universului uriaș și bătrân, începând să respire și să devină fragil și gingaș. Avea ceva de fir de iarbă care în timp ce în jur uriașe forțe ciognesc, crește fireț și simplu și fără teamă, sigur de pactul dintre el și soare și într-adevăr, mai mult decât alte luxuriante specii, trezește senzația și emoția vieții, fiind luat drept simbol al ei de copilul cu ochii miți, de omul conștient, de poet, de pictor și de filozof. într-una din diminețele lui Decembrie 1956. Cineva a coborât treptele spitalului de urgență, ținând în mână o garoafă ofilită, vestind neverosimila moarte al lui Nicolae Labiș. Garafa, dăruită de o mână neștiută, s-a odihnit pe perna patului câteva zile și de fiecare dată când o vedea în apropierea obrazului delicat al celui pe jumătate lunecat în întuneric, prietenii, Aveau impresia că petalele ei sunt vii, ca în clipa în care a fost mulță din lut. În dimineața când ploapele poetului s-au închis, garofa părea uscată, rigidă, goală de culoare, gata să se prefacă în cenușă la cea mai ușoară atingere. Moartea, imaginată în chipul unei păsări cu clonț de rubin, curma astfel, la numai 21 de ani, viața lui Nicolae Labiș. La câteva ore de la tragicul accident care avea să-i aducă implacabil sfârșitul, poetul primelor iubiri, a dictat aceste versuri. Pasărea cu clonț de rubin s-a răzbunat. iat s-a răzbunat. Nu mai pot să o mângâi. M-a strivit pasărea cu clonți de rubin. Iar mâine... Puii pasărei cu clonț de rubin, ciugulind prin țărână, Vor găsi, poate, Urmele poetului Nicolae Labiș, Care va rămâne o amintire frumoasă. <fie> Începutul M-am născut iarna la sfântul Andrei, când vântul namurug era prin ogradă. Munții ardeau în polei și lumini, lupii spulberau scânteii din zăpadă. Am strâns sănătate din cremena neagră, din vâna de apă țășnind încordat, și bătrâne din sat, când murirea, toate iubirile moștenirii mi-au dat. Eu. Mă scăldam prin pâraie cu ochii deschiși, Erau apă de cleștar și de stele. Pești alburii, pâlpâind ca într-un vis, Lunecau între genele mele. Ori prin munții cu iarba întomnată pe creastă, Ascultam țărâitul de greier bonlav. Gonind pe un cer de întunecare vastă, Nouri în spinări Purtau frigul jilav. Însemnam cu imire pe un petic de foaie cum scapă cerul un în băltoace întors, cum după munții ursuzi, după ploaie, Fuioare de aburi s-au tors. Pe atunci te învățam, țara mea, te învățam cu copaci și cu cer, cu palmași și cu vită, cu o luna lividă sticlind în spărtura de geam și cu gura uscată de foame ca piatra trăsânită. E ciudat cât de puține date biografice ne-au rămas despre Labiș. Dintre poeții noștri, doar Dea Iacobescu a murit mai tânăr, la 20 de ani. Fără contenire, a fost deplâns sfârșitul prematur al unor poeți ca Paneit Cerna, Iuliu Cezar Săvescu, ori Ștefan Petică. Nicolae Labiș s-a născut la 2 decembrie 1935 în casa învățătorului Eugen Labiș, la Poiana Mărului, comuna Mălin, în fostul județ Baia. După absolvirea claselor primare la școala din Mălin, viitorul poet a fost înscris pentru studii ale la o școală medie din Fălticeni. Printre dască s-a numărat și profesorul Stino, al cărui tată îl învățase limba lui Voltaire pe școlarul Sadoveanu A. Mihail. Întemeietor, la 13 ani, al unui cenacul literar, Nicolae Labiș a participat la consfătuirea tinelor scritori moldoveni, care a avut loc la Iași în toamna anului 1950. În același an, revista Iașul Nou i-a tipăit prima poezie, Fii și luptă Nicolae. Un an mai târziu s-a produs debutul bucureștean, dar la o revistă de htitorie moldoveană, Viața Românească, revistă care a publicat poezia Gazeta de Stradă. După ce se făcuse cunoscut printr-o colaborare stăluitoare în revistă eșeană, câștigător al unor concursuri de cultură generală inițiate de Ministerul Învățământului, Labiș a fost chemat să urmeze Cursurile școlii de literatură Mihai Leminescu. Înzestrat cu receptivitate puțin obișnuită, Labi și-a sporit cunoștințele căpătate pe băncile școlii din șoseaua Chiselef, unde au odiat prelegerile unor cărturari ca Mihail Sadoveanu, Tudor Vianu, Camil Petrescu și Mihai Beniuc, citind cu egal interes poezie, proze clasice, texte filozofice, cu de astronomie. Redactor al revistei și-a pirografiate anii de ucenicie, care apărea în școală, Labiș s-a remarcat dintr-un început cu poezia lui Nicolae Bălcescu, i au urmat numeroase poeme, traduceri și scurte eseuri. Versurile lui erau găzduite în paginilor reviste de mare prestigiu ca viața românească, contemporanul, ori, atunci, recent apărută gazeta literară. La absolvirea școlii de literatură, al cărui banchet final a recitat impetuosul său poem Vârsta de Bronz, a fost chemat să lucreze la redacția Contemporanului și mai apoi a Gazetei Literare, unde a activat în secția de critică. Ulterior, se înscrie la Facultatea de Filologie din București secția de literatură și critică literară. 1956, anul morții poetului, este și cel mai bogat în evenimente. În aprilie, editura tineretului a publicat poemul său pentru copii, Puiul de cerb. Câteva luni mai târziu, aceeași editură a tipărit volumul Primele iubiri, a cărei apariție a fost salutată fără întârziere ca unul dintre cele mai remarcabile momente literare ale anului. Ununea scritorilor l-a ales pe Nicolae Labiș printre membrii ei definitivi. În lunile verii a publicat fragmente din poemul Omul Comun, scris la Sinaia, precum și alte numeroase poezii pe care intenționa să le adune în volumul următor, Lupta cu inerție. timavară la Măliu, așa cum se o amintește mama poetului Profira Lapis. Să închideam casa la dânsul, scria și îmi spunea mamă, eu acum să scriu și-a la mai târziu te chem, te și -o să știți. Și adevărat, mă cheamă. și tea și îmi spunea, s a plăcut mamă? dat, foarte frumos, ai scris. Și mai spunea tot el, zic că mamă, eu am să mă mai duc iară în sat. Nu trebuie să ne ducem oriunde, și la horă, și la bir, și la nuntă, și la și și în pădurii, și în mijlocul mușitorilor, că numai așa putem scrie. Și a plecat în sat, s-a întâlnit cu niște și de cetățeni din sat, și a venit foarte vies și și nasumeam multe lucruri frumoase, când ne am însărnat și de acum o să mai scriu. Iar, nu mă lăsa să stau să fac treabă, mă chema, mai stai mamă cu mine și mai vorbești, nu știu, parcă avea o presunță în de pe alți M-a luat din mână și m-a pus lângă bară, ea la... mai stai și mai povestești, ea mai spune și alți măi. Apoi amies la vădure, la văline, s-a plimbat, tot timpul păre și îngândurat, doar dacă îl sustrajim noi la vorbă. așa, atunci el răspundea, vorbea foarte drăguț, cu toată lumea, râdea. Însă tot timpul parcă îl preocupa și-a faci Știu eu, mama și-a zis că mă nasc într-o zodie bună. Plinului pântec, așa ai cânta într-o noapte cu lună. Trăznete reci de furtună vedea cum în zare de tună. Știu eu, mama și-a zis că mă nasc într-o zodie bună. Ea mai vedea cum înșa voi i sălta împreună cu-n răznața fecioara pământului brună și în goană nebună vedea de pe atunci cum răsună tropotul lung și mereu al galopului meu. Știu eu... Mama și-a zis că mă nasc într-o zodie bună Și că-s menit să nu vin veșnicii și genună, Dar nu știa De pe atunci când min să pună Suflet prea grav Și răsunet prea slab Ca adună abur de vis și de boală Ce-ar fi să răpună Tropotul lung și mereu Al galopului meu Iată-mă azi, înarmat cu acele credinți, cu îndrăjirea păstrată, cuțit între dinți, dar cu prea multă dorință să vii, să mi-alinzi, brună, fecioara păcea dânci și cuminți, tropotul lung și mereu al galopului meu. Cehoviana, a copilăriei fără copilărie, asupra căreia vom mai reveni, își găsește în această poezie de sfârșit o întruchipare concluzivă. Poetul pare să renunțe la graiul metaforei și își exprimă încrederea a clasei sale în versuri care au ceva din laconismul și grava simplitate a comunicatelor de front. În decembrie, sărbătorindu-și ziua de naștere, Labiș compune poezia Sunt 20 de ani, o improvizație lirică optimistă, însoțită totuși de o undă tragică și care avea să vadă lumina tiparului postum. Iluminând un scurt popas înaintea intrării în timp, anunțând vârsta răspunderii, cum și-o evoca într-o expresie preferată autorului ei, poezia își amplifică sensurile. La fel, apărute după moarte, confesiunile, Pare să-l definească așa cum a fost. Măngâie în părul. Mm? Astăzi mi aspru și sărat. Aproape întotdeauna a fost la fel, îmi pare. De colburi nins, cu vânturi și ploi amestecat. În zgura de la trenul scaldat și în stropi de mare. Ce larg mă simt și lacom! Și niciodată plin. Sorb prin pupile lumea și în taină cu auzul, nepotolit ca în fața paharelor de vin ce-mi scapă în mustață, strop limpezi ca hurmozul. Am strâns atâtea drumuri în mine ca pe un gem. Tam tamuri de copii în mine aspre sună, dar tot mi dor de ducă. Spre mine încă chem acele panglici albe pudrate în colp de lună. Mă las purta de focul aprins sub placa frunții, ca norii ce se lasă mânați de vijelii și dornici să cunoască atingerea cu munții, când trec prin brazi. Dau vamă și rup din ei fâșii. Să observați că niciodată n-am fost singur cu mine, cum mulți au crezut. Tot ce am iubit, niciodată n-am mistuit într-al timpului pașnic trecut. Tot ce am putut să privesc, mi s-a părut din cale afară de crunt, ori dumnezeiesc. nu i-am dat voie să moară. Sub Subzenit am să fiu fericit. Când cineva, descifrându-mi litera și inima mea, va putea fi privit râzând, or înjind or plângând. În noaptea de 19 decembrie, însângerat și vast, gata să și prefacă poezia într-o lume fecundă de idei, Pregătindu-și un zbor impetuos, cu o traiectorie unică în poezia noastră, Nicolae Labiș, victima unei accidente de tramvai, i-a dus în stare gravă la spitalul de urgență. Voința sa de a trăi, îl citesc pe Lucian Raicu, era în aceste zile uluitoare pentru noi toți, care ne aflam în jurul său. Ori de câte ori intram în camera sa de la spital, n deloc conștiința că ne aflăm în fața unui moribund. Și ascultam cu neîncredere, oarecum ilogică, pronosticurile medicilor care se mirau că prietenul nostru mai trăiește încă. În zorii zilei de 22 decembrie, Nicolae Labiș moare. O mulțime impresionantă l-a condus pe ultimul drum trei zile mai târziu. Cortegiul s-a apropiat în tăcere, făcând un lung ocol de mormântul lui Eminescu, unde s-a oprit pentru câteva clipe. Întârziind sub ramurile înghesate ale teului mineștian, prietenii poetului nu treau convingerea că îl încredințează pe prietenul lor nemuririi. Din acest firav mănânc de date, biografii viitori ai poetului vor încerca să și le evoce să-și explice miracol poeziei sale. Paradoxal, celor care au trăit în preajma lui, le vine cel mai greu să înceapă proaspătul proces de arheologie literară care se cere deschis, lor le este infinit mai greu să se detașeze de omul care a fost o prezență fermecătoare, un temperament electric. Sunetul lui Labiș e încă viu în auzul lor, străzile pe care a trecut el sunt încă pline de pași, de amintiri. Avea un făsișar de țăran sănătos, cu picioarele bine împlântate în pământ, mereu gata de glume, ca un năzdrăvan erou din creangă, cu un chip de timpuriu împodobit de o mustață cu pretenții zaporogene, cu ochii vii, Licarina stâmpărat, și cu un glas copilarește îngroșat pentru a dobândi un spor de gravitate. Printre manuscrisele, scrisorile, însemnările rămase de la fratele tău, de la Nicolae Laviș, am găsit și o scrisoare care îți este adresată ție. Aș vrea să-ți o ofer, să ne vorbești despre ea, să ne spui când a fost scrisă. Câți <coughs> ani aveai, când? Aveam cinci ani, cinci ani ani. Scria din București. Eram acasă și ne amintesc foarte bine că scrisoarea îmi a o mare bucurie. Și bucuria a fost și mai mare în clipa în care Nelu, cum îi spunea, a venit acasă. M-a copleșit cu darul, Bucuria a fost fără țineam foarte mult la el și pentru faptul că se juca cu mine foarte mult, îmi facea jucării. De multe ori poate ne căjeam, îl lăsam să scrie misiune erau niște vers cu povești pe care îmi foarte mult să-l ascult, citite de el. Știa că îmi place să mă plimb cu barca și chiar îmi scria în scrisoare că s-a plumbat la mare. Că a făcut un desen. Da, știa că îmi place foarte mult să-mi desenez și întotdeauna rugam peste tot că găsa hârtii înscălite cu desenele lui. Se tăcea vara la mălini, unde pleca pe neașteptate, se întorcea în pragul toamnei cu un număr neverosimil de poezii, îmbrăcat cu un cojocel de miel și cu o uriașă căciulă pe creștet. Diminețele de vară mă găseau în casa bunicii pe malul Ozanii, la harță cu flăcăi Andrei de seama mea, cu cârlanii, cu mele de omnești și cu pulberea din drum. Bunica nu-și mai vedea capul de treburi se împărțea cât izulica între stative și meliță, între cuhne și fântâna cu cumpănă din ogradă, între șanțuri unde păștea cârlana cu scai în coadă și iezătura ozanei, unde se topea cânepa și se arătau la fața apei peștii tehuiți de izultare. Dar seara, când la lumina palida lămpii cairul de lână prindea culori vrăjite și fustul sfârâia amițitor de dulce, bunica mistorisea, Izbucnind din când în când, într-o râs înăbușit și fugar, Măzdrăvanele pătăranii al lui Ionică, Cu pupăza din tei și smărândâța popii, Cu cireșile, cu râia căprească și cu neasemuitele după amiesc de scaldă. Somnul mă prindea, cu ochii ațintiți pe pereți, Urmărind în lămpii umbre de poveste. Harap alb galopa spre grădinile ursului, Păsările se deșira fantomatic până la lună, Danilă Prepeleac hărțuia un car la deal, iar în zori când razele de soare mi se îngânau pe gene și larma copiilor suna la geam, mi se spulbera visul în care Danile fericea pe dracu cu blestemele Cu frânturile acestor amintiri în minte, am pornit acum să-mi caut urmele pașilor mei din și mai ales urmele uriașe ale pașilor lui Creang. Venea din munții Moldovei și din opcinile stănișoare, cu un aer ciudat, al pădurilor cu stejar și cu ferici, al frunzelor cu sunet metalic, al izvoarelor de gheață. Prin el vorbeau țăranii sculați în pragul zilei pentru a se război cu pământul, ori pentru a pândi în luminișuri turmele de mistreți. Oameni cu înfățișarea aspră, dar vibrând în tăcere în fața frumosului, prin să vorbească puțin. Iar atunci când o fac, se exprimă în cuvinte necăutate de baladă. Imaginea copilăriei pâlpâie, însoțindu-se în memoria poetului, Cu tablouri de natură de sănate fantast. Peisaje abrupte, o lume silvestră de întunecată frumusețe, Anotimpuri mărețe, cu avalanșe de zăpadă, cu ploi galbene Și ierburi primăvaratice se presimte în versurile de început ale poetului. Îl miurița de pildă. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, zbumfciumat se plânge, fluerul de fac. Inima mi-o strânge și împătrundem sânge acest cântec trist, dureros și drag. Stelele făclii, păsările mii, jalași de scânt în fluerul de os tainică își frământă ca țarea sfântă Acest cântec trist și luminos. Se îngănă lin, liniști în arin, Tremură la stână fluerul de soc. Mai cuță bătrână cu brâul de lână, Ce mai cauți bătutul de noroc? Brâul tău din copș s-a desprins, Târzii pași ți înseamnă pe cărări cu lună, pentru ce și astăzi lăcrâmezi și vii, când la stână fluirile sună? El, cu ochi ca mura tras ca prin inel, el, cu plete negre în vânturi scuturate, n-are să mai poată mândru ciobănel înaintea ta să se arate. Ochilor tăi tulburi pentru veci li dat, Legănat pe triluri paliți să-l vadă, Pașilor sălcate pentru veci li dat În pădurea lungă de baladă. O stenești, o clipă numai să te oprești, Odihnește-ți ochii în afund de zare. Vai! Pe zare snouri, turmele cerești, și auzi glasul tragicei mioare. De ce fugi pe câmpuri? După ce chemăr? Despletiţi părul albă vâlvătaie. Vezi, de vânt dusă, S-a topit sub zărmi oriţa laie bucălaie. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, Stau câteodată împietrit și mut să înțeleg o clipă neînțelesul grai Plin de jalea unui veac trecut. Poetul pare solidar cu viziunea argheziană Al robilor cu sarcile pline De o versate în mine. Ieși și el convins că are menirea să continue și să se continue: să ducă mai departe, în noi întruchipări, idei, aspirații, scântei de gând, întregind prin sine un lanț dialectic de fenomene, răsărind în viață ca o necesitate a timpului și trăind astfel încât să justifice menirea. Labiș nu e meșteșugarul care își făurește și șlefuiește armele. El nu a ales poezia doar ca pe o condiție etică posibilă, între atâtea altele, ci, putem afirma, a fost ales pentru a face poezie. S-a născut poet, era, cum spune Gorki despre esenin, un mecanism creat pentru poezie, care nu se poate exprima decât cu mijloacele acestea. Mecanism de o stranie alcătuire, îmbinând duritatea și suavitatea, coralul polifonic cu sunetul solitar, abia insinuându-se înăuzi viziunile grandioase cu cele miniaturale, ura cu dragostea. Poezia lui Labiș e un univers în perpetuă schimbare cu elemente de continuă rostogolire orcurgere Ajungând aici, trebuie să remarcăm caznele nobile la care poetul nostru supune verbul. Citită sau auzită, poezia nu se lasă literalmente răgazul să respiri. Oricât de imaginația ai avea, e greu să presupui Odată schițată o imagine, pe ce drum va fi sugerată ideea centrală. Fabulosul atelier al poeziei îl încântă, poetul își concentrează licorile în retorte de cele mai neașteptate forme, le toarnă apoi în alte vase și flecări scăpărătoare se înalță din zvârcolirea cuvintelor. Dușman al decorului static, în ciuda tradiționalului temperament mol cum moldav, poetul pare înrudit, mai degrabă cu arghezii faust, decât cu Eminescu cu Hyperion. Colorată, vie, fraza lui poetică, are când vibrația ipopeilor populare, când legănarea pastelului Alexandrii. Versul le găzduiesc, alături de savante metafore, imprecații de medepana cronicalor munteni, lângă Hohot, își găsește loc, surâsul îngrijorat. Ca, de pildă, în Meșterul. Meșter Valah. Azi nume de fântână crescută din lutul ce l plămădit în sprinte zidire cu trăiturile și iei lantelată de granit. Din cântece pierdute până astăzi și din puterea visului vânjos, a închegat cu palme bătucite minunea de la și mai în jos. Un om bărbos ținea o floare albă în palme mângâind doblând Căzut în iarbă și se cade vlagă, o doină tristă în gând. priveai și un dor turbulător lui se închin mai văzut altar să stea pe plaiul aspru, precum floarea în palme bătucite de plugar. Visai să vezi, sub bolțile rotunde și în fumul pâlpâit de lumânări, pe lemnul jugrăvit cu lut și soare, chipul pălmașilor acestei țări, Înfrigurat de un singur gând, smulgându-ți ca zdrențe vii părerile de rău, tu ce-ai strivit sub talpa mănăstirii, inima ta, Tu ce-ai avut al tău. Dar ce ai simțit-o renăscând cu larmă în dangătul de clopot, presimțit al veacurilor multe viitoare. Tu, prometeu român, purtând alt mit, când ridicat pe cea mai înaltă turlă cu glas profetic domnului despot, de-ai să mai poți la fel minune, i-ai dat răspunsul răzbrătit, mai pot. Orbind cu pirozeaua de pe cușmă și îndreptând hanjerul de la gât, Domnul țintea profilul pietrei fraged cu ochi pizmuitor și mohărât. El jinduia numai a lui să fie tot ce ai putut, Plătind din tine, da, ca piata de pe frunte, Să-i lucească rugul unic suit pe jertfa ta. Când scherele curmate se surpară, Păreia atât de învins sub nor, Încât cu slabe aripi de șindrilă ai fi putut spre alte zări să zbori, dar dragostea pământului și a țării te-a pe câmpul fumuriu, ca să-ți șnești în vești de veci, fântână de jertfă și de cântec purul viu. S-a destrămat sub pietre mănăstire cel ce de mult a poruncit ca domn. Fântâna curge în brazi de șnulciuare, fără odihnă, fără uitare, fără somn. Simbol al întregii sale poezii, Moartea Căprioarei, e poemul care îl exprimă cel mai bine pe Labiș adolescentul, copilul cu ochii mari deschiși în fața miracolilor vieții și morții. Scris la numai 18 ani, poemul e rememorarea unui episod nu prea îndepărtat al copilăriei. Regizorul filmului documentar Labiș, produs în 1965, a avut fericită idee de a solicita părinților poetului, Eugen și Profira Labiș, câteva mărturii privind geneza poemului Moartea Căprioare. Le reluăm și noi de pe banda sonoră a peliculei. Lucrurile astea s-au întâmplat când fiul meu avea 10 ani. Venisem din evacuare. Era foame de războiul care lasa să îngrozitoare în special pentru Moldova și regiunea noastră. Cunoscând de la taică meu care era vânător și această meserie, văzând că duc în fiecare zi câte ceva, spune și tată, te rog ea, și mă mine, să văd și eu cum mă că priva căprioare, am spus. Mă, băieții că am greu de urcat la deal, tot am să urc. Totuși, în simțământul meu de părinte, m-am gândit am să-l obosesc prea mult și mi-am uh, ales o poiană blanar unde știam că vine o căprior și când am uh, dat de urmă că vine regulat seara de seară, l-am luat uh, și pe dânsul la vânătoare. I-am spus. Vrei să la vânătoare, trebuie o perfectă tăcere cu marșul până la paia la lui, de fapt nu era mult, un kilometru jumate, doi, de sat, Ea a provocat sete, tată vreau să beau apă. nu se poate, scăpăm, scăpăm țapă, scăpăm căprioară, apare căprioara, de fine, poze descrie pe larg.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 Mă iau după tata la deal printre târșuri și brazi măzgârie, răi și uscați. Pornim amândoi vânătoarea de capre, vânătoarea foametei în munții carpați. Setea mănărui, fiere pe piatră firul de apă prelins din cișmea. Tâmpla apasă pe umăr.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 de una Căprioarele. Spun tate că mi sete și îmi face semn să tac. Amețitoare apă! Ce limbe de declatin, Mă simt legat prin sete de vietatea Care va muri La ceas oprit de lege Și de datini. Cu foșnet veștejit răsuflă valea. Ce îngrozitoare în serare, protejește în univers. Pe zare curge sânge și pieptul miroșu, de parcă mâinile pline de sânge pe piept mi l-am șters. Ca pe un altar ard ferici cu flăcări vineții și stelele uimite clipire printre ele. Vai! Cum aș vrea să nu mai vii, Să nu mai vii frumoasă jertvă a mele. Ea s-arată săltând și se opri, Privind în jur cu un fel de teamă Și nerele subțiri înfiorară apa, cu cercuri lunecoase de aramă, Sticlea în ochii umez ceva nelemurit. Știam că va muri și că -o, o doar. Mi se părea că retrăiesc un mit Cu fata prefăcută în căprioară, De sus lumina palidă, lunară. Cernea pe blane caldă Flori stinse de cireș. Vai! Cum doream ca pentru un oară Bătaia puștii tatii să dea greș. Dar văile vuiră, Căzut în genunchi, Își ridicase capul, Îl clătină spre stele, îl prăvăli apoi stâlnim pe apă fugari, roiuri negre de margele. O Opasele albastre zvăcnise dintre ramuri, și viața că spre zările târzii zburase lin cu țipăt, ca păsările toamna când lasă sure și pustii. Împleticit m-am dus și i-am închis un broș, Trist trăjuiți de coarne, Și-am tresărit tăcut și alb, Când tata mea șuierat cu bucurie, Avem carne. Spun că mi-e sete, și îmi face semn să beau. Amețitoare apă, ce te clati Mă simt legat prin sete de vietatea care a murit la ceas oprit de lege și de date. Dar legea ni șartă și străină, când viața n noi cu greu se mai anină, iar datina și mila sunt deșarte, când sorul mai flămândă, bolnavă și pe moarte. Pe un ar, pușcat scoate fum.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 De pe frigare, tata scoate în unghi, inima, caprioare și runchi. Cei. Inima. Mi foame. Vreau să trăiesc și aș vrea. Tu, iartă-mă, fecioară. Că privarea mea, mi somn, ce înalt îi focul și codrul ce adânc Plâng, ce gândește tata, Mănânc, și plâng. Mănânc. Dar odată cu caprioara, a murit ceva din gingășie. O lume a candorii a fost traversată cu brutalitate de un fulger negru. Copilăria a murit aici. Copilăria țâncul însetat cu tălpile arse de focul la zi, copilăria lui Labis. A tras până la suferință de lupta pentru idee, eu am văzut idei, e un vers din Camil Petrescu care a fost unul din statornicele motor ale poeziei sale, populat, expresia ea parțină, cu generozitate de imagini fertile, el s-a alăturat artiștilor care le este proprie căutarea în realitatea istorică a celor idei filozofice care împing conștiința umană pe noi praguri ale cunoașterii, artiști care nu găsesc văluptăți în maestria cu care sunt dăruiți și care sunt robiți, numai de pasionată a căutarea noului, autodefinindu-se în fiecare vers. Cunoscându-și cu precoce obiectivitatea dimensiunile talentului, Nicolae Labiș a izbutit, îndureros de puținului ani de activitate literară, să-și organizeze ceea ce am putea numi viața poeziei, să-și impună o riguroasă disciplină intelectuală, conștient de fiecare etapă trecută, gata să reiași să îmbogățească temele insuficient lucrate, temperându-și, de multe ori cu brutalitate, înclinarea spre pitoresc, a depășit cu o siguranță uimitoare treptre debutului, propunându-și să dea viață unor teme majore, practicând moduri de exprimare diverse. Poezia sa de început are ceva din oglinda lacurilor de câmpie. Îndepărtare, de depărtare, te atrage argintul vibrând al culorilor captate în creștarul apelor. Apropiindu-te, vezi dincolo de nuferi, împletituri de ramuri, plante ciudate și o lumină gravă, tulburătoare. Ca adolescentină, poezia lui Labiș e o invitație la contemplația matură. Simplă în reprezentările ei, ea cheamă la profunzime. Dintre piesele lui, și ultimului volum pe care a avut răgazul să-l redacteze în timpul vieții, în afara poeziilor citate, smadeta care ca de prim ordin, mica suită lirică titulată comunistului, și poemele Rafsodia pădurii și primele iubiri. Să se adune și către el privirile șțintesc Un codru nesfârșit de coarne brune În care mii de stele strălucesc Sosind din dunga zării de argint Fiind păsările mari de sărbătoare Și închipuiesc pe cerul fulfuiind Un ocean de aripi mișcătoare Întreaga lume a sufletului Vie palpită într-o frenetică beție Azi sunt îndrăgostit eu curcubeu deasupra lumii sufletului meu Izvoarele s au luminat și sună Oglinzile ritmându-și în dans și brazi mei voiesc fără furtună într-un amețitor sonor balans în vii vibrează strugos străvezii, cristalurile cântecelor grele și strop scăpărători de melodii ca roa nasc în ierburile mele eu Purg întreg în acest cântec sfânt. Eu nu mai sunt, eu cântec tot ce sunt. Pentru Lavis. Comunismul e singura rațiune de a exista a timpului nostru, izvorul generând poezie și forță. Încercând să facă un portret liric comunistului, poetul renunță la mijloacele de conveniență ale odei și întreprinde un sondaj interior în intimele cămări ale sufletului eroului său. Ceea ce îl impresionează pe poet, în primul rând, el limpezimea gândirii comunistului, strădania sa de a da timbru ...lumilor amorfe, de a realiza o imagine armonică a vieții, dăruindu-se modest puterilor vitale. Poemul sfârșește cu un mozaic de lumini, apare în disparate, culori, gesturi, sensuri, strânse toate în trupul comunistului ca în tulpina acelui arbore. Poet, politic prin excelență, soldat și gânditor al clasei sale, Nicolae Labiș a realizat un portret dinamic, în impetuasă mișcare, a luptătorului adevărat. Apariția primelor iubiri a afirmat un poet, sigur pe mijloacele sale, un romantic modern, organizându-și universul de creație astfel încât sorii interiori să se rotească în același ritm cu cei cărind din infernul inimii afară. Câteva luni de la ieșirea de subteascuri a cărții de debut, Labiș a fost victima absurdului accident care i-a curmat viața, astfel încât prietenilor apropiați le-a revenit a nevoioasă îndatorirea de a din piese disparate, cel de-al doilea volum al poetului, Lupta cu inerția. Romanticul lua în această nouă carte ipostaza tribunului, în numele Candorii poetul își striga ideile, era convins că trebuie să le trăiască, să se bată pentru ele. Nutrind dorința secretă de a scrie cândva un poem închinat marilor revoluții, Labiș nu și-a propus să ilustreze episoade grandioase ale istorie, ci a coborât în lăuntrica ca lume a oamenilor, sondând, detectând, urmărind fierbrea lucidă a sentimentelor, descifrând sensul și viziuni virtuale. Ca un magician înzestrat cu puteri miraculoase, el își consumă timpul concret și alcătuirea fragilă a trupului și a nervilor pentru împlinirea proceselor de investigare în care se angajează. Mă aflu cufundat în mine la mare adâncime. Afară se aude numai murmurul acesta ritmic, filtrat prin straturile dese străbătute. Dar aici glasul meu răsună puternic, amețindu-mi timpanele. Totuși, la voi nu ajunge decât murmurul acesta ritmic, filtrat prin straturile dese, străbătute. Ascultați-mi vorbele acestea, ecourile care au ajuns până la voi. Când le voi fi ridicat afară, în lumea terestră, de sus, în lumina solară, eu poate le voi fi uitat. Ascultați-mi vorbele acestea, ecourile care au ajuns la voi, ca să-mi le reamintiți. Pare, cum singur se evocă, un spirit al adâncurilor. Un scafandru solitar, care după fiecare afundare în valuri devine mai palid, și care iese la suprafață cu sângele și roini din timpane, dar plin de sobra bucurie învingătorului, a omului care s-a pus în slujba oamenilor și care trăiește voluptatea finală a dăruirii, a topirii în întreg. Eu... Sunt spiritul adâncurilor. Trăiesc în altă lume decât voi, În lumea alcoolurilor tari, Acolo unde numai frunzele amăgitoarei neputinți Sunt de. Din când în când mă urc în lumea voastră, În nopți grozav de liniștite și senine, Și atunci, aprind mari focuri, și zamislesc, comori, uimindu-vă pe cei ce mă înțelegeți. Apoi cobor din nou, prin hrube trudnice, în apa luminoasă, minunată. Sunt spiritul adâncurilor. Trăiesc în altă lume decât voi. Organic, labișura împietrirea viziunilor statice. Într-o epocă dinamică, de răsturnări fertile și de prefaceri intime, inerția devine pentru un poet, ca labiș, un dușman de temut, împotriva căruia trebuie aruncare toate armele. Poemul Lupta cu inerția e definitoriu pentru întreaga perioadă de creație cuprinsă între momentul terminării primelor iubiri și moarte. Poetul... Și mărturisea intenția de a da o organizare riguros ciclică volumului său în care urma să cuprindă numai poeme de strictă contingență tematică. Cartea trebuind să devină un manifest, un act de acuzare. Am mai amintit de lupta pe care și începea să o ducă împotriva precocei sale virtuozități. Era tot mai convins că a găsit și a fixa imagini, ori colora cu ele idei printr-un act automatic de meștreșugar subtil, înseamnă să parcurgi numai o jumătate din drumul spre treptele superioare ale înțelegerii. Labiș, creator al unor viziuni de o neobișnuită forță sugestivă, era preocupat de dorința de a exprima conic, fără prealabile demonstrații de tehnică, adevăruri, sentimente, de aceea impresia de arid pe care o lasă unele capitole din omul comun. Poemul, cu o narațiune și cu un erou, depășește prin implicațiile lui lirice Caracterul pur epic devine o suită de momente ilustrând cu precizie drumul omului comun de la stadiile inerției ale false împăcări cu sine însuși până la regenerarea sa, întâmplată după receptarea cu altă optică a realităților imediate printr-o participare la fenomenele vitale din jurului. Depărtându-se de oglinda strâmbă a propriei sale umbre, omul comun, devenit altcineva după expresia poetului, Găsește abia acum drumul spre fericirea personală în timp ce se comprimă, infinit, mai multe evenimente ca până acum în viața lui puțină, trăirea lui fiind acum mai bogată. De un intens dramatism, lupta aceasta interioară e de altfel descrisă și în tulburătoarea baladă. Și vântul de toamnă și noapte și chinuri revine. Și mi-a mai murit o iubire. În suflet lăsând dureroase canale, ce odată fusese repline de rădăcinile ei, dezolvate acum în nimic și în vânt. Toamna se agită cu gleznele, vinete în ploaie, trupul bătrân, învelindu-și în zdrențe de foi. Razele lămpii electrice în vânt se îndoaie, dansează un pom și oglind de noroi. Amintirile zac ciuruite de atâtea erori în spitalele mele, și nu vor să moară odată. Le în ritmuri, în crini, în idei și vapori, și ele aiurează ciudat și se zbat și mă arată. Vântul de toamnă și noapte ce vine la mine. Dragostea mea ce murise în suflet, lăsând dureroase canale, ciodată fuseseră pline de rădăcinile ei, dizolvate acum în nimic și în vânt, dansul luminii sinistru, oglinz de noroi, versul nescris, otrivit în buze, răsura, sunt numai tonuri, țesute în masa acelui zbucium vital. Afirmându-și puterea și ura. A zburat -o repede o frunză prin razele geamului meu. Am privit-o distrat, nelundon luându seamă nici eu, Și m-am gândit la pescarii din deltă mereu, noaptea întreagă de nou spre 10 octombrie. Spre ce formulă poetică se îndrepta labiș? E fără îndoială sigur că poetul primelor iubiri, aflat abia la începutul unui drum cu tulburătoare prevestiri, ar fi încercat, cu fiecare carte nouă, mereu alte modalități lirice, găsindu-și un drum numai al lui, cântând, pe strune care ar fi fost doar ale lui, comunismul. Profund revoluționară, poezia lui definește cu exactitate imaginea scritorului militant, solidar cu întreaga realitate istorică a timpului său. Mort, fără noimă, ca Mercutiu în tragedia shakespeariană, după cum spunea Tudor Viano, Nicolae Labiș, e o prezență continuă în literatura noastră nouă. De pe acum, se fabulează pe seama lui legende. Un nim tragic îi învăluie amintirea. Amintirea, totuși, a unui învingător. Ați ascultat? Biografia unei capodopere. Nicolae Labiș, Moartea Căprioarei. Emisiune de Gheorghe Tomozei. A citit actorul Ion Caramitru. Poemul Miorița a fost interpretat de artista emerită Clodi Bertola. Poezia meșterul în lectura lui Ștefan Ciuvotorașu, aparține fonotecii de aur a radiodifuziunii.